Лю – це сінь. Вічна життя смерті. Текст читає Сергій Оробчук. Австралія прихистила більшу частину людства – 4,16 мільярда людей. Поза її межами залишилося лише близько 8 мільйонів осіб, 1 мільйон у марсіанській резервації, 5 мільйонів у складі Сил безпеки Землі та близько 2 мільйонів членів руху опору Землі. Залишалася також невеличка частка розкиданих по всій планеті людей, які не емігрували з різних причин, але точно їх кількість становити було неможливо. Сили безпеки Землі були воєнізованим угрупуванням, набраним Томоку для забезпечення контролю за переселенням до резервації в Австралії. Згідно з її обіцянками, тих, хто вступить до Лав сил безпеки, не відправлятимуть до резервації. Вони зможуть вільно жити на окупованій трисолярисом частині планети. Після оголошення про початок відбору до сил безпеки. Надійшов більш ніж мільярд заявок. 20 мільйонів претендентів узяли участь у співбесіді, з яких 5 мільйонів було відібрано до зарахування. Обрані щасливці не зважали на людський поголос і плювки в спину, адже чудово розуміли, що більшість із тих, хто зараз неважливо на них, позиркує і самі подали заявку на участь у відборі. Дехто вдавався до порівнянь Сил безпеки Землі з організацією земля Три Солярис», яка виникла 300 років тому. Хоча насправді природа цих організацій геть різна. До ОЗТ здебільшого входили фанатично налаштовані особи, сповнені твердих переконань. Натомість у лави сил безпеки вливалися лише для того, щоб уникнути депортації і провести решту життя в комфортних умовах. Сили безпеки землі були поділені на три корпуси – азійський, європейський і північноамериканський – та озброєні військовою технікою, залишеною національними арміями різних країн світу. На початку переселення поведінка членів військового формування відзначалася стриманістю, а головне завдання полягало в підтримці правопорядку і захисті інфраструктури міст та провінції від грабежів і мародерства. Однак із наростанням труднощів в Австралії та з переселення витримувати заданий тому коридм ставало дедалі важче. Через постійні накази та погрози з її боку члени військового формування все більше ставали нервовими та неврівноваженими, і почали надмірно застосовувати силу, примушуючи людей переселятися якнайшвидше. Було вбито мільйони осіб. Після закінчення відведеного для імміграції строку, Томоко наказала винищити всіх, хто насмілився залишитися в зоні окупації, і тоді сили безпеки перетворилися на справжнього диявола. Вони, хижі птахи, кружляли містами і полями на літаючих автівках і за допомогою лазерних снайперських вінтівок відстрілювали кожного, хто їм траплявся. На противагу силам безпеки землі рух опору виявився чистим золотом, виплавленим у горнилі цієї кризи. Він мав багато осередків, кількість яких неможливо точно підрахувати. Його чисельність за різними оцінками становила від півтора до двох мільйонів осіб. Переховуючись у горах та системах комунікації під містами, вони розпочали справжню партизанську війну проти сил безпеки і очікували на прибуття окупантів із Соляриса, щоб розпочати фінальну битву. Якщо порівняти з усіма рухами опору за історію людства, жертви, принесені членами цього руху, виявилися найбільшими. Сили безпеки могли розраховувати на допомогу краплин і томоко, тож майже кожна бойова вилазка повстанців була актом самогубства. Це також унеможливлювало координування і проведення будь-яких широкомасштабних дій, що давали змогу силам безпеки винищувати осередки поодинці. До складу руху опору входили представники всіх верст населення і значну частину складали пробуджені люди з минулого. Усі шестеро колишніх кандидатів на посаду мечоносця очолили свої осередки, і троє з них загинули ближче до завершення переселення. У живих залишилися Бі Юньфен, інженер-конструктор, який працював на спорудженні прискорювача елементарних частинок, Цао Бінь, вчений фізик і колишній адмірал Антонов. Усі члени руху опору зрозуміли, що ведуть нерівний бій без шансів на перемогу. І день прибуття на землю кораблів другого флоту, якого лишилося чекати чотири роки, стане останнім у їхньому житті. Ці голодні обірвані солдати, які переховувалися в горах і каналізаційних колекторах, билися за останні крихти гідності людського роду. Їхня діяльність була єдиною світлою плямою на цій найтемнішій сторінці історії людства. Чінцінь прокинулася на світанку від гуркоту зовнім. Цієї ночі їй ніяк не вдавалося заснути через голоси новоприбулих. Чен раптом пригадала, що сезон гроз уже минув, а після чергового гуркоту раптом запанувала повна тиша. Вона здригнулася, скотилася з ліжка, запахнула халата і вийшла на вулицю, ледь не перечепившись через фреса, який, як і завжди, спав на ганку. Старий блимнув на неї сонними очима і знову сперся на балясину, щоб досипати. На дворі ледь розвиднілося, але вздовж вулиці, вже стояла валка людей, які дивилися на схід і нервово перешіптувалися. Ченсінь простежила за їхніми поглядами і побачила на горизонті темний і густий стов диму, який тягся до неба, ніби розрізаючи білий ранок на дві частини. Поговоривши з людьми, вона дізналася, що годину тому сили безпеки розпочали масований авіаудар по Австралії. Головними цілями стали енергетичний сектор, портова інфраструктура і великогабаритний транспорт. Шлейф диму піднімався зі щойно зруйнованої термоядерної електростанції за 5 кілометрів звідси. Нажахані люди вдивлялися в майже чорну синь вранішнього неба, посмоговану п'ятьма білими доріжками, інверсійними слідами бомбардувальників Сил безпеки. Ченсінь повернулася до своєї кімнати і побачила, що АА вже встала і вимкнула телевізор, аби дізнатися з новин про те, що відбувається. Але Ченсінь і оком не глянула на екран. Вона не потребувала додаткової інформації. У весь минулий рік вона молилася, щоб такий момент ніколи не настав. За цей час її нервова система стала настільки чутливою, що вона вже могла за найменшими ознаками передбачати розвиток подій. Насправді, щойно прокинувшись від гуркуту, Ченсін здогадалася, що відбувається. Вейт мав рацію. Знову. Ченсін із подивом зрозуміла, що вона давно готова до подібного розвитку подій. Навіть не замислюючись, вона знала, що має робити. Схопивши велосипед, Найзручніший вид транспорту в зонах для переселених. Чінсінь сказала Аа, що їй треба навідатися до керівництва містечка. Прихопивши з собою трохи води та їжі, оскільки вона розуміла, що не зможе швидко впоратися із задуманим, жінка вирушила в довгу путь. Усю дорогу до мерії Ченсінь оминала затори. Країни іммігранти перевезли свої багаторівневі бюрократичні системи управління на нові території і поселенням, де жила Ченсінь, керувала мерія середнього за розмірами міста з північного заходу Китаю. Зараз ця містина мала назву на честь міста з іншого континенту. Сама мерія розташовувалася за два кілометри у великому наметі з білим шпилем. Протягом останніх двох тижнів потік іммігрантів невпинно зростав, і вже не було часу сортувати новоприбулих за первинним місцем проживання. Тож їх селили там, де ще лишалося, бодай, трохи вільного місця. У поселенні, в якому жила Чінсінь. Почали з'являтися люди з інших міст провінції і навіть іноземці. Прибуття до Австралії ще 700 мільйонів осіб підняло проблеми перенаселення на абсолютно новий рівень. Обабіж дороги громадилися пакунки й тюки зі скарбом новоприбулих. Більшості людей не було вже місця в хижках, тож їм не лишалося нічого іншого, ніж ночувати просто неба. Усі були налякані нещодавніми вибухами і дивилися, як на горизонті росте стовп диму. Несмілива зоря осявала все довкола темно-синім світінням, надаючи обличчям людей блідого забарвлення. Чинсінь, відчула, що споглядає мурашник. Крутячи педалі між морями блідих облич, вона боялася, що сонце більше ніколи не з'явиться над надобрієм. Раптовий напад слабкості і нудоти змусив її зупинитися на озбіччі та перехилитися через раму. Потік сліз потроху вгамовував нудоту. Їй довелося досить довго чекати, перш ніж вона зрозуміла, що може їхати далі. Поблизу заплакала дитина, і Чен піднявши голову, побачила матір із немовлям, які сиділи просто коло дороги, загорнуті в купу ковдр. Мати з нечесаним і розпатланим волоссям нерухомо сиділа і не зводила очей зі східної частини неба, поки дитина намагалася зручніше вмоститися в неї на руках. Світанок засяяв у її очах, але в погляді не було нічого, крім ошелешення та заціпеніння. Чен згадала іншу матір – вродливу, здорову і повну сил, яка протягувала їй свою дитину біля будівлі штаб-квартири ООН. Де вони зараз? Доїхавши до великого намету мерії, Чен Цінь злізла з велосипеда. Їй довелося протискуватися крізь юрму людей. Тут і зазвичай було велелюдно. Постійно товклися новоприбулі в очікуванні розподілення по місцях проживання та видачі харчів. Проте зараз усі воліли дізнатися, що відбувається. Чен Цінь довелося роз'яснювати охоронцям, хто вона така, щоб потрапити всередину. Черговий офіцер не знав її в обличчя, тож вона продемонструвала йому посвідчення. Просканувавши документ, він впустив її всередину. Але в його погляді читалося невимовлене якого біса ми обрали тоді саме тебе. Потрапивши до мерії Ченсінь знову немов повернулася в гіперінформаційну реальність. У величезному внутрішньому просторі намету плавало багато голографічних інформаційних вікон, нависаючи над чиновниками і клерками. Вочевидь, багато хто з них провів тут безсуну ніч, бо здавався дуже виснаженим. Проте всі ще мали вдосталь роботи. Велика кількість різних департаментів і служб тулилася в цьому наметі, створюючи відчуття справжньої вавилонської тисневи і викликаючи в чинцін спогади про торговельну залу на Уолл-стріт із минулого. Робітники щось записували в інформаційних вікнах, підвішених перед ними, які потім автоматично перепливали до іншого спеціаліста, наступного в алгоритмі робочого процесу. Ці світні вікна – нагадували збіговиськопривидів щойно завершеної епохи, які прибули у фінальну точку подорожі. Чен Сін застала мера в його невеличкому кабінеті, перегородками, відділеному від решти простору намету. Він виявився дуже вродливим молодиком із жіночими рисами обличчя, але таким же втомленим, як і решта співробітників мерії. Чоловік мав відверто розгублений вигляд і був ошелешений останніми подіями. Вочевидь, цей тягар виявився – затяжким для їхнього зніженого покоління. На одній зі стін розташовувалося велике інформаційне вікно, на якому транслювалася панорама якогось міста. Більшість із видимих будівель мали класичний вигляд, і лише кілька були збудовані за новітньою модою, звисали з гілок величезних дерев. Усе свідчило про те, що місто було середнім за розмірами. Чінсінь зауважила, що зображення на екрані не статичне. Час від часу пролітали машини, і, судячи з освітленням, там зараз так само щойно розвиднулося. Здавалося, це була панорама з вікна офісу, можливо, навіть із кабінету мера, в якому цей молодий чоловік працював до переселення людства. У його погляді так само можна було легко прочитати, якого бісами обрали тоді саме тебе. Але мер залишився вічливим і запитав, як може допомогти Чен Сінь. «Мені потрібно зв'язатися з Томоком», – прямо відповіла Чен Сінь. Мер просто похитав головою, але неочікуване прохання Чен Сінь здавалося – Трохи розвіяло його втоми. Він з усією відповідальністю розглянув її запит. Це неможливо. По-перше, статус нашої територіальної одиниці за низький, аби мати безпосередній контакт з нею. Навіть уряд провінції, та й мабуть, жодна жива душа не знає, в якій точці землі вона перебуває зараз. Крім того, нині надзвичайно важко отримати канал зв'язку із зовнішнім світом. Ми щойно втратили зв'язок із урядом провінції, і тут залишимося взагалі без енергопостачання. Ви можете відправити мене до Канберри? Я не можу дати вам літак, але можу виділити якийсь наземний транспорт. Хоча вам варто зважити на те, що дістатися туди вдасться швидше пішки. Пані Чінсінь, я наполегливо вам раджу лишатися тут. Зараз повсюди панує хаос. Бути деінде де дуже небезпечно. Міста просто бомбардують, і, вірите чи ні, в вас ще порівняно спокійно. Міста просто бомбардують, і, вірите чи ні, в нас ще порівняно спокійно. Використовувати літаючі автомобілі в районах для переселення було неможливо через відсутні системи бездротового енергопостачання, тож лишалися тільки звичні літаки і наземний транспорт. Але з огляду на останні події, подолати шлях транспортом стало дуже важко. Вийшовши з мерії, чінсінь почула чергові вибухи. Хмара диму здійнялася в небо вже з іншого боку, і натовп зізбудженого із перетворився на навіжений. Вона продерлася крізь юрбу і відшукала свій велосипед. Чен вирішила крутити подалі всі 50 кілометрів до столиці провінції і спробувати звідти з'язатися зв з Томоко. Якщо і цей задум не вдасться, їй доведеться якимось чином потрапити в Канберу. У будь-якому випадку це останнє, що вона може зробити, і хай там що, вона мусить впоратися. НАТО впраптом заспокоївся, оскільки над мерією вигулькнуло інформаційне вікно, що займало майже всю ширину намету. На вікнах подібного розміру міська влада раніше транслювала лише найважливіші повідомлення. Через нестабільну напругу в електричній мережі вікно миготіло, але на кліще темного вранішнього неба, зображення можна було розглядіти без проблем. В інформаційному вікні транслювалося зображення будинку парламенту в Канбері, і хоча він був відкритий ще в 1988 році, люди досі звичкою називали його новим парламентом. Здалеку будівля скидалася на зведений на верхівці пагорба величезний бункер із чинений найвищим флагштоком у світі. Сама що 80 метрів, але додатково ще спиралася на чотири перехрещені велетенські сталеві балки. За задумом архітектора, вони мали символізувати стабільність, проте в реаліях сьогодення більше нагадували каркас намету. На верхівці конструкції зараз майорів прапор ООН, оскільки саме ця будівля в Канбері була обрана штаб-квартирою після заворушень у Сіднеї. Серце Чен Сінь стиснуло невидима рука. Вона зрозуміла, що пробила година судного дня. Зображення на екрані змінилося на людну залу Палати представників. На вимогу Томоко провести позачергову сесію Генеральної асамблеї ООН, тут зібралися представники всієї світової спільноти і командування Об'єднаного флоту. Томоко стояла за трибуною у своїх уже звичних камуфляжі й чорній хустині, проте цього разу без катани за спиною. Зараз її обличчя вже не випромінювало гламурної холодності й жорстокості, а сяйло як колись. Вона вклонилася присутнім, і Ченсінь побачила в цьому жесті тінь тієї жінки, яка проводила до неї чайну церемонію два роки тому. Переселення успішно завершене. Томука знову вклонилася. Щиро дякую вам. Цей великий подвиг можна порівняти з виходом із Африки давніх гомінідів десятки тисяч років тому. У взаємовідносинах двох цивілізацій почалася нова ера. Цієї миті всі присутні в палаті представників нервово підвели голови, почувши звуки недалеких вибухів. Сталеві люстри почали розгойдуватися, відкидаючи залою мерехтливі тіні і викликаючи думки про те, що будівля от-от завалиться. До того, як величний трисоляріанський флот принесе людству мир і процвітання, вам доведеться потерпіти ще три місяці. Я сподіваюся, що ви впораєтеся з цими труднощами не гірше, ніж впоралися з всесвітньою імміграцією. А зараз проголошую Австралійську резервацію повністю відрізаною, ізольованою від навколишнього світу. Сім зондів сильної взаємодії сили безпеки Землі підтримуватимуть абсолютно блокаду континенту. Кожен, хто наважиться залишити Австралію, вважатиметься агресором проти території Трісоляреса і буде знищений. Процес запобігання небезпеці з боку людства триватиме, тож за три місяці резервація має перейти на рівень натурального господарства. Використання будь-яких сучасних технологій, включно з енергетикою, забороняється. Як ви всі бачите, сили безпеки методично знищують, усі енергетичні потужності на материковій частині Астралії. Люди навколо Ченсінь перезиралися, сподіваючись, що дехто з присутніх зможе до пуття пояснити сенс останньої частини виступу Томоко. «Це геноцид!» – заволав хрипким голосом хтось у палаті представників. На екрані тіні продовжували свій танок, ніби розгойдувалися тіла шибеників. Так, це був акт геноциду. Спочатку плани за розміщення в Австралії. 4,2 мільярда людей здавався нереалістичним. Але навіть після завершення переселення щільність населення дорівнювала 50 осіб на квадратний кілометр, що все ще було значно менше компактності проживання людей, скажімо, в Японії, до переселення. Передбачалося, що харчування і виживання людей в Австралії будуть забезпечені завдяки ефективним високотехнологічним сільськогосподарським підприємствам. У процесі переселення велика кількість фермерських господарств також приїхала до Австралії, де поновили свою роботу. На ціх підприємствах генетично модифіковані культури вирощуються в десятки разів швидше за традиційні, однак рівень природного освітлення не може забезпечити достатню кількість енергії для зростання, тож обов'язковою умовою є використання штучного освітлення великої потужності, яке потребує значних енерговитрат. Після відключення енергопостачання цих підприємств рослини, які без перестанку поглинають ультрафіолет і навіть рентгенівське випромінювання, Загинули за кілька днів. Наявних запасів продовольства для 4,2 мільярда людей вистачить щонайбільше на місяць. «Я не розумію вашої реакції», – схоже, щиро здивувалася Томоко словам про геноцид. «Як бути з харчами? Звідки брати їжу?» – закричав хтось інший. Страх перед Томоко випарувався, поступившись крайнім крайньому розпачу. Томоко обвила поглядом людей у залі. «Їжа? Хіба це все не їжа? Погляньте навколо себе». Суцільні запаси ще живої, рухливої їжі. Тому, ко вимовила це тихо, немов справді нагадувала людям про забуті засіки житниці. Жоден із присутніх не вимовив ані слова. Давно складений план вимирання дійшов до фінальної стадії. Час розмов уже давно минув. У майбутній гонитві за виживання більшість людей буде винищено. Коли кораблі флоту за три місяці прибудуть сюди, на цьому континенті залишиться 30-50 мільйонів усілілих. Ці переможці в боротьбі за виживання зможуть продовжити цивілізоване й комфортне життя в резервації. Вогник людства не згасний помало жеврітиме, немов лампадка в гробниці. Зала представників австралійського парламенту проєктувалася за зразком палати громад Великої Британії. По боках високо розміщувалися місця для відвідувачів, а крісла членів парламенту, в них зараз сиділи світові лідери, були розташовані заглиблені посередині зали. Зараз ті, хто сидів, почувалися немов у гробниці якого тут почнуть закидати землею. Сам факт виживання є величезною удачею. Так було на землі в минулому, і так воно є скрізь у цьому нещадному Всесвіті. Я не знаю, коли в людства виникла ілюзія, що виживання стало його незалежною і невід'ємною властивістю. Це і є першопричиною вашої невдачі. У цьому світі знову замайорить прапор природного відбору, і я сподіваюся, що всі присутні опиняться серед 50 мільйонів переможців які без остраху й сумлінь вживатимуть їжу, а не чекатимуть, поки їжа прийде до них. А. -а, -а! у натовпі неподалік від чінсінь пролунав жіночий крик. Мов гострий лезо клинка, він прорізав ранкову тишу, але одразу замовк. Чінсінь відчула, як світ завертівся навколо неї. Вона не зрозуміла, що впала на землю. Небо раптом виштовхнуло намет із величезним інформаційним вікном з її поля зору, а потім поверхня землі притиснулася до її спини. Не наче увесь час стояла вертикально позад неї. ранішнє небо нагадувало похмурий океан, і багряні хмари, освітлені променями висхідного сонця, пливли його поверхнею, немов криваві плями. Тоді в центрі поля її зору виникла чорна пляма. Вона швидко збільшувалася, мов обгорілі краї аркуша паперу, який тримають над свічкою, аж поки темрява не заволокла усе довкола. Ченсінь недовго лишалася непритомною. Руки відчули м'який пісок, і вона піднялася на ліктях, Намагаючись зрозуміти, чи з нею все гаразд. Але світ довкола зник. Навколо панував суцільний морок. Чінцінь широко розплющила очі, однак не бачила нічого, крім непроникної темряви. Вона осліпла. Навколо вирувало різноманіття звуків. Вона не була певна, які з них реальні, а які плід галюцинацій. Чулися кроки, схожі на припливні хвилі. Крики, плачі, невиразні з того ненимовітер дме крізь сухості мертвого лісу. Хтось налетів на неї і збив із ніг. Вона знову силилася підвестися. Темрява. Суцільна темрява пливла перед очима густа й чорна, нимов асфальт. Вона повернулася обличчям у напрямку, який вважала сходом, але навіть в уяві не змогла побачити сонце. Натомість, за обрію випливав якийсь гігантський чорний диск, який щедро заливав усе навколо чорним світлом. Їй здалося, що посеред повного моруку вона змогла відрізнити пару очей. Очі повністю зливалися з темрявою, але вона відчувала їх присутність і погляд, що невідривно слідував за нею. Чи це очі Юн Тяньміна? Вона провалилася в безодню, де мусить нарешті зустрітися з ним. Чен Сін чула, як він кликав її на ім'я. І намагалася відігнати Мару, але голос уперто кликав знову. Вона нарешті збагнула, що цей голос справжній. Він, вочевидь, належить якомусь фемінізованому молодику з цієї епохи. Ви, доктор Чен Сінь? Вона кивнула, чи радше уявила, що киває. У вас щось із очима? Ви не бачите? Ви хто? Як командир спеціального загону Сил безпеки землі. Томоко відправила нас до Австралії із завданням вивезти вас. Куди вивести? Куди ви самі забажаєте? Вона вирішить усі питання щодо проживання. Звісно, за вашою згодою. Цієї миті чінсінь почула ще один звук, який спочатку також вважала галюцинацією рвіня й свист лопати вертольота. Людство вже давно освоїло технологію антигравітаційного польоту, але з огляду на величезне споживання енергії вона так і не набула практичного використання. До сьогодні більшість літальних атмосферних апаратів мали у своїй конструкції роторні двигуни й гвинти. Вона відчула, як набігає стрімкий повітряний потік, і зрозуміла, що десь поблизу справді зависнув гелікоптер. Я можу поговорити з Томоко? Хтось клав у її руку мобільний телефон. Чінсінь притиснула слухавку до вуха і одразу почула голос Томоко. Гей, мечаностю! Це я, Чінсінь. Я розшукувала тебе. Навіщо? Ти ще й дотепер вважаєш себе рятівницею світу? Ні. Чінсінь повільно похитала головою. «Я ніколи не сприймала себе так. Я просто хочу врятувати ще двох людей. Це реально?» «Хто вони?» «Ага та Фрес». «А, твоя балакуча подружка і той старий абориген? Ти для цього мене шукала?» «Так. Нехай люди, яких ти послала, заберуть їх із Австралії і оселять деінде, аби вони могли спокійно жити». «Без проблем. А ти що?» «Не турбуйся про мене. Ти ж бачиш, що коїться навколо?» «Не бачу. Взагалі». «Ти маєш на увазі, що осліпла?» Тобі не вистачає харчів?» Чінсін була дещо здивована. Томука знала А, але звідки здогадалася про Фреса. Вони троє отримували повну пайку весь рік, а влада не реквізувала будинок старого, як у решти місцевих. Крім того, ніхто її не переслідував відтоді, як вони переїхали до Фреса. Чінсін чомусь згадала, що це прояви турботи місцевої влади, але тепер зрозуміла, що за нею невсипно стежила Томоко. Чінсін, звісно, знала, що Томоко керує група Терес але як і всі інші завжди сприймали її як окрему особистість, її долею опікується жінка, яка щойно прирекла на загибель 4,2 мільярда людей. Якщо залишишся, то згодом тебе просто з'їдять, пояснила томоко. Я розумію, ледь чутно відповіла Ченсінь. Томоко, по той бік слухавки, здається, навіть зітхнула. Що ж, поруч із тобою постійно перебиватиме софон. Якщо передумаєш і потребуватимеш допомоги, просто скажи вголос я почую. Ченсінь промовчала. Ходяку лишила при собі. Хтось схопив її за руку. Це був той самий командир спеціального загону. Я щойно отримав наказ вивезти двох людей. Докторе Чен, вам все-таки ліпше вирушити з нами. Це моє особисте прохання. Тут скоро відкриються ворота в пекло. Чен Сінь похитала головою. Ви знаєте, де вони зараз? Чудово. Йдіть до них. Я лишуся тут. Дякую. Вона уважно прислухалася до ревіння гелікоптера. Здавалося, що, втративши зір, Чен Сінь одразу компенсувала це розвитком Гостроти слуху неначе відкрила в собі третє око. Вона чула, як гелікоптер відлетів, знову зависнув біля будинку Фреса за два кілометри звідси і за кілька хвилин почав поступово віддалятися. Чінсьінь задоволено заплющила очі. Але нічого не відбулося. Темрява залишалася з нею, як і до того. Нарешті її розбите серце заспокоїлося, хоча довкола плескалися весени крові. Раптова сліпота стала для неї своєрідним порятунком – Оскільки темрява приховувала жах реальності, який застигнув би найлютіший холод, а суцільний морок відчував би брак чорноти. Митошня довкола посилювалася. Чулися звуки віганини, сутичок, постріли, прокльони, крики, стогони, плачі. Канібалізм уже тут? Це не могло відбутися настільки швидко. Чен -сінь гадала, що навіть за місяць, коли вичерпаються запаси харчів, більшість людей відмовиться їсти собі подібних. Ось так голодною смертю відійде більшість із нас. Уже не матиме жодного значення, називатимуться ті вцілілі 50 мільйонів людьми чи якось інше. Людство і людяність, як концепції, зазнають краху. Тепер ми зможемо узагальнити людську історію одним реченням. Вийшли з Африки, промандрували 70 тисяч років, дісталися Австралії. Людство, опинившись в Австралії, повернулося в початкову точку, але повторити мандрівку вже не вдасться. Подорож закінчилася. Неподалік заплакала немовля. Чен захотілося взяти маля на руки. Вона згадала дитину, яку тримала перед входом до будівлі Он два роки тому. Малий, теплий згорток, із якого чарівно усміхнулася радісне личко. Материнський інстинкт краяв її серце. Вона боялася, що дитина так і лишиться голодною.